Ja, nu ska vi ägna oss lite åt dagens tidning i DN idag. På första sidan står följande sak: Stållastbil full med sprit. Det har hänt i trakten av Norrköping. Vi har efter i efterforskningar lyckats få tag på kyven själv, Bildsjönne Lindeman. Välja. Hjärtligt välkommen. Nej. Hur, hur, varför gjorde ni det här? Jag är så, så, jag är så deprimerad. Jag var så deprimerad. De satte in mig förut för en sak som jag inte har gjort. Absolut inte gjort. Jag gjorde det inte. Och jag svär att jag inte gjorde det. Jag aldrig gjort det. Jag gjorde det inte. Vad då? Betalt skatt alltså. Jag, betal, jag gjorde det inte. Jag har aldrig gjort det. Vägrar. Ja. Några i alla fall. Jag Men har ni, varit ni mycket... Jag hade fast jag inte hade gjort det. Det är för jävligt. Folk är inte kloka. Och sen när kommer man ut nu här ja. så blir man deprimerad igen. Ja, ja blir man deprimerad igen. Ja. Ja, så nu till exempel var, det var väl i augusti, mitten på augusti så fick jag 500 000 kronor i ett arv från Amerika ja. <laughs> och sen förra månaden så fick jag 500 000 kronor i ett arv från Australien <laughs> och nu är jag så <laughs> deprimerat. vadå för? Ja, den 24 oktober, jag har inte fått ett jävla arv på hela månaden <laughs> ja, då bestämde jag mig för nu ser jag ut att en bil med sprit så ja. jag behöver inte min pengar för att köpa sprit <laughs> ja. Ja ja. Det är där för... Ja, ursäkta, ja, är det Ja, jag har det. Ja. Så visste Knut när jag var klädd ut, ut oss till porslinsgodstapel eller vad heter det? <laughs> eh Nej, vad heter det? Ja. Ja, va, va. Vi klädde ut, ja. ja, ut oss. Till tomte. Nej, ja, Vi klädde ut oss till tomtealtare. Jo, det. Ja. ja, ja. Till ja. Uh... ja. Ja, ah, och så stal vi den där bilen, helt enkelt med. Sen stack vi ner till T-centralen, sålde iväg nästan alltihop, nästan alltihop sålde vi iväg. Och sen så fick jag dricka upp alltihop som är kvar, det är så stor Ja, Jag hade råkat i dåligt sällskap nämligen, Knut och Stig, de dricker inte nämligen. Så jag, jag vill upp allt och sen stack de med alla stolarna. Men de, de tog jag och stod här Sen stack de med, med den här rulltrappan från till. Bara stack, jag kunde inte åka med för då? Det står så här Hund måste bäras i rulltrappan Jag fick inte dra på den hund <laughs>